Hier by my nie is dit so 5 minuut oor 7 19.05 Suid-Afrikaanse tyd Nou moet ek vir jou sê, ek werk nou hier met die oorloosie Van die atelie en dan hier die Program waarmee ek uitsaai En hy is gesynchroniseer met my internet tyd En die internet tyd sê ook nou 705 Nou ek weet nie of daar een ander meer wetenskaplike manier is om hierdie tyd situasie uit te werk Want het lyk vir my of my ateliese oorloosie en dan internet tyd nie precies die is as ander rekenaars En ander mense wat nou op rekenaars kyk en met rekenaars werk of met en so meer Selfs my cell phone, so tyd is ook anders, so Ek is nie helemaal precies Seker dat ek daar oor 100% Sekerheid met kry, nie, ek weet nie hoe nie Iemand al my kan Se wat ek moet doen, precies Om dan 100% seker te maak, want As jy dan nou kyk op die rekenaar en die rekenaar Die internet Vergelijk nou haar, haar repertoria Tyd En synkroniseer jou, jou, jou rekenaarse tyd daarmee Dan weet ek nou nie of jy iets anders kan doen nie? Maar hoe dit ook al sy uh, My tyd sê 1906 En vir daar die rede om het het lyk As of my tyddalk a bykie later is As wat het gewoon ek moet wees Achter die tyd dan moet ek dan nou een wekkie kijk na die manier waarop ek nou eindig ook, dat ek nou maar kijk of ek nie so 5 minuten voor die tyd kan klaanmaak nie. Hoe dit ook al sê, bid maar vir my verwijs uit, en ons glo die Heere sel self die situasie vir ons uitsorteer en help, dat alles dan nou 110% reg is. Dis maar hoe ek goed wil doen, Hou daarvan om na die beste van my vermoe een ding te doen, anders sal ek nou skuldig voel, as ek het nie na die beste van my vermoe doen. Dit beteken nie, dit is goed genoeg nie, mens kan ons net jou wees doen en dan is jou wees nie altyd goed genoeg nie, maar goed genoeg rondom jou eie persoonlijkheid en jou verantwoordelijkheid te onder God. Nou jy is ingeskakel hierby Net Radio SA Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Die informatie al die relevante informatie vind jy daar op ons webwerf soos onder andere die name van die verskillende persoene wat programme uitsaai, die omroepers en dan hulle programme wat hulle uitsaai en die tye van uitsending en allerhande ander interessantere waarna jy kan kyk en dan ook ons archief, by die archief kan jy gaan kyk na programme wat reeds uitgesaai is en jy kan dan na die tyd online daarna luister of jy kan dit ook aflaai en op daardie manier dan op jy eie tyd daarna luister ons program hierdie tyd in die aand oordenking ons oordink Godse woord ander woorde wat beskrywend is is meditatie of dan bepeinsing soos wat die heren dit ook vir Joshua genoem het toe hy oorgeneem het by Mooses om die volk nou verder te laai die heren vir hom gesê hy moet hierdie woord van God dag en nacht bestudeer hy het gesê hy die wetboog mag nie uit jou oor verdwine, dit moet daar by jou wees, misschien moet ek net een blij in Joze, dat is maar sommer net seker waar van die woorde wat die heren vir hom gesê het. Uh, hy het gesê wees net by jou sterk en vol en nou gesê om te handel volgens die hele wet wat Mooses met kneg jou beveel het Weik daar van die rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, ooral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond weik nie, maar bepeins dit dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel, volgens alles wat daar in geskrywe staan. Dan sal jy in jou vee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Nou mense, as ons jimmelse vader, God die enig, hier die opdracht gegeet aan een persoon soos Joshua, dan denk ek, dit is van toepassing op enige mens. Hoe gaan jy en ek dan nou anders kan leef, as ons nie Godse woord bestudeer nie, en dit bepeins nie, die woord wat hy hier gebruik, bepeins dit dag en nacht, so dat jy nou geset kan handel volgens alles wat daar in geskrywe staan maar ook om ons bepyns en dan die woord oordink, mediteer, as een manier om te kyk dat God met ons kan praat, ter wille van ons nieuwe jaars voorneme, om vernieuwe te word in ons denken, so dat ons nieuwe wijn van die Heere Jezus kan kry, vir ons wijnsakke, wat jou brein is, wat jou gemoed is, waarin die mens vernieuwe moet word. En die Heere het gewaarskien, gesê, mens kan nie niewe wijn, in ou wijnsakke gooi nie. Want die sak gaan bars, en dan is die wijn daarmee heen, en die sak is ook daarmee heen. In die moderne enie oom, sal mens praat van, paradigma skuive, om nie te denk, om niet in vars te dink. Nou ons radio, ons internet radio, net radio SA, ons saai wereldwijd uit en omdat ons wereldwijd uit saai, wil ons allemaal welkom sê en minstens daarom net sê goeie naand of hallo en begin daar in die Russische taal en sê Drafutja of Privet. en die Arabische taal Salam Aleikum of Mergawa Of Alan Vassalan En in Duits, Goedenavond Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera Afrikaans, Goedenavond En Engels, Good Goedenavond So jy is, aie welkom En ek hoop jy voel sommer nou baie lekker gegroet Want as iemand jy om nou gegroet het Sê nou maar ek kom nou daar by jou aan huis En jy ontvang my nou daar by die voordeur as ek geklop het of die klokje geleid afhangende van hoe jou setup nou daar werk of jou opzet dan daar werk Misschien moet ek al dan daar by die hek al ankondig en sê dat ek hier is en jy die hek nou daar van binnenkant af beheer en oopmaak dan kan ek jou al groe daar en jy my daar groet maar as dit nou wacht tot het ek nou die voordeel instap en jy my groet, dan voel die mens ons nou welkom. Nou hoop ek jy voel nou baie welkom, hier by ons, by hy die program, waarin ons die woord van God, spesifiek in die nieuwe jaar, met nieuwe wijn, wat ek elke keer vir jou wil skink, of een poging, of om in een poging, om zeker te maak, dat die wijnzak vernieuwe word, want dis hier nou is twee faktore, dis die wynsak en die wyn. So ons moet aan albei aandag gee. En terwyl jy nou so 'n bietjie luister ons hier na mooi musiek van Andrei Kempen. Hy weet hoe om 'n klavier te speel. I love you Lord. Speel hy vir ons. Nou kom ons denk in termen van vernieuwing van die gemoed en nou kijk ons na een prentje van Petrus Ik ek wat daar die gebruik My is dit een mooi prentje, mooi beskryvend vooral as jy nou sou kijk na so een prentje daar met een boekie op die meer van Galilea en die disciples wat in die boekie sit en Jezus wat op die golwe van die meer loop Of op die water dan loop Of dit nou op daar die stadium speel glad is Soos dit gewoon is En op dat gol wat teenwoordig was Dit weet ons nou nie Maar Jezus het daar op die water geloop En nou sit en kyk die disciples Na hier die verskynsel Van Jezus wat as een mens op water loop En dit het hulle Na my mening nog nooit in hulle ganse leven gesien heem Ek weet nie of jy al iemand gesien het dat op die water loopt nie Ek self het nog nooit iemand gesien wat op water loop nie Jou kan nie dink hoe dat die disciples daar oor gevoel het Want hulle is vissermanne, hulle ken die water Hulle weet as een mens uit jou bootlim Want spring jy in die water en jou voete raak dan op die grond As jy na die strand nou so wees Of anders sink jy Dis nou maar nie doodgewoon die wette van die natuur. Maar nou sien hulle Jezus hier, glad nie, glad nie, onderworpe aan die natuurwette nie. Hy loop asof hy ergens op die aarde loop. En nou word Petrus in sy denke uitgedaag, absoluut uitgedaag. Want hy sien dit wat absoluut onmoendlik is Maar hy sien dat Jezus dit wel kan doen En daarom wou hy dit ook graag ondervind Nou mense dit is een paradigma verskuiving Dit is een vernieuwing van die denken En dit is een ingrypende situasie wat in jou self moet plaasvind want kom ons kyk nou maar analytisch dan na die situasie Petrus wil nou ook hier die ondervinding beleef en hy maak dit aan Jezus bekend en weet u wat sê Jezus vir hom? Jezus sê vir hom nou maar kom maar weet u wat doen Petrus? Ek dan kom eens moet my daar uit leer Hy sê vir hom, Heere, beveel my, sê vir my dit En jy moet dit nooit vergeet nie hoor, na my meenig Met die paradigma waarmee ek huidiglik werk Skip God dier sy woord en hy herskip dier sy woord En hy maak dinge moendlik dier sy woord En Petrus het iets daarvan verstaan Terwyl hy nou daar in sy boekie sit en die boekie om nou op die water hou, en nou moet hy hier die boekie verlaat, hy moet hier die paradigma waarin hy nou sit, waar een boot op die water drijf, en dat die boot jou op die water hou, moet hy nou verlaat, en hy moet in een ander denkpatroon inkom, maar hy vraag vir Jezus, beveel vir my en toe Jezus vir hom sê nou maar kom toe reageer hy op grond en op sterkte van dit wat Jezus sê want hy is die skipper en hy is die herskipper en sy woord het skippende kracht so hy reageer dus op sy woord en hy klim uit daar die paradigma van hom uit, en hy plaas homself in een ander manier van denken. Iets wat hy nog nooit in sy leven tevore gedoen het en ondervind het nie, is om op die water te loop. Nou maar hy sê, Jezus het om nie daar uit die boekie uitkom tel en om op die water gesit nie, Petrus moest dit self doen Dit is waar geloof in aksie begin Jy sien die dinge wat nie bestaan nie asof dit alreeds bestaan, so jy sien hier is een paradigma skuif vir nieuwe wijn en nieuwe wijn sakke Hoop het maak al so a bykie sin en ek hoop Ons kan hier 'n bietjie iets ook leer uit Gym Reeves, but for ons sê welcome to my world. I say that eintlik namens die koninkryk vir ons. Welcome to my world. Want you come on in. Miracles I give.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 Luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede, hier in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy jou jy, jouself ook al nou op hierdie oomblik bevind, jy baie welkom hier by ons in ons huis, namelijk Godse huis, Godse woning, Godse gesin, deel van Godse mense. Baie welkom by Godse mense, hoor. Dis speciale mense wat God self geroep het Net soos daar die twaalf disciples Wat later vermeerder het Maar wat weer teruggekeer het na die twaalf Hulle was baie baie speciale persoene En as jy daar die tijd geleef het Dan zou dit daar in my voorrecht gewees het Om daar by hierdie groep aan te sluit En daar by Jezus' voete te sit En te luister na wat hy alles voor hulle geleer het en gewaas het en na die verskillende geaardere te kyk van hierdie verskillende persoon elkeen van daar die 12 disciples het een eie eie eie eie soort van persoonlikheid gehad en ek wil he jy moet eindelijk maar so daarna kyk as een mens die kerk rechtig wil verstaan wat uit verskillende soorte van persoonlikhede bestaan Kom ons denk maar net by voorbeeld Somme net so as 'n voorbeeld na iemand wat ons associeer met die hervorming die hervorming van die kerk Jy moet onthou as ons praat van hervorm dan is het die Engelse woord reform, of dan ook reformeer, dit wil sê, as jy mens stuk klei vat, en jy het hem nou gevorm, sê nou maar aan vorm van een gezig, van iemand, en nou druk jy die stuk klei in mekaar, en dan hervorm jy nou maar, sê, maar iets wat lyk sys een donkey, of iets wat lyk sys een hond, Of enige ander soort van voorwerp wat jy nou wil hervorm Daar is te klei So wat ons denk in termen van die hervorming Daar het een hervorming plaasgevind En eindelijk voor die hervorming een protes Dis ek ons vanuit die hervormde situasie dan as protestant te bekendstaan, omdat ons, sê nou maar, protesteer, alhoewel ons het nou nie besef nie, protesteer in die Rooms-Katholieke kerk, dit was die protest, die protest van iemand, soos Martin Lieter, wat besluit het, maar hy kan nie nou saamgaan, Met alles wat die Rooms-Katholieke kerk doen en leer net Daarom het hy sy beroemde 95 stellinge vastgekap Daar ten die deur van die universiteit waar hy een professor was In die moderne idiom dan nou gestel Om te protesteer Nou as jy destijds tegen die machtige Rooms-Katholieke kerk geprotesteer het dan was jy onmiddellik in die moeilikheid en jou leven in gevaar en vir daar die rede het hy ook somme dadelijk daar die fakulteite van hom gebruik namelijk om te kan ridden en te besef hy is nou in die moeilikheid en weghaard loop, en gaan skuiling soek En die kan baie keer soeke vraan, nou, hoe kom is hy nou so bang? Hoe kom het hy nou weghaard leef? Mense, dit is baie diep, diepsinnige soort vraan, en mens moet, maar verzichtig soeke soort vraan vraan, nie dat jy dit nie mag vraan, maar mens moet nie roekeloos wees in jou vraan. Denk aan Jezus en sy ouers Jozef en Maria, wat moes gevlug het vir Jezus' lewe. Wegvlug daar uit Bethlehem waar hy gebore is, na Egypte toe, nou hoekom het die, die God wat mens geword het, die mens gewordde God, hoekom het hy weghard loop? Dit is diepsinnige vraag, oor dit leen nie soms so makkelijk hier op die, oppervlak nee die mens moet daar oor besin en die mens moet maar verzichtig daar oor besin so dit bouwsteene kan word vir jou om op te bouw alles wat die mens leer ten ansien van die bybel word bouwsteene en mens moet dan bouw het is rechtig een bouw situasie wat aan die gang is om in die mens te denken vordering te maak, so dat jy nie die hele tyd melk moet drink nie, maar dat jy vaste spuise ook kan eet. Maar jy weet ons nou ook, as jy denk aan een baba wat nou melk drink, die maag jy moet eers ontwikkel, so die maag dan uiteindelik daar die vaste stoffe so kan, kan neem, kan bevat. En baie ouers het al die fout gemaakt om vir die kind te vinnig vaste stoffe te gee, soos pap, en dan het die kind verskrikkelike nagevolge, en slapeloze nachte vir daar ouers. ouders. So, ek sê maar net, mens moet maar net versichtig wees, teken nie, jy moet nie, vraag, vraag nie, en teendeel, die heren het ons gemaak met ‘n brein, Hy het het vir ons gegeen, hy het vir ons daar die kapasiteit gegeen, al die fakulteite, so dat die mens vraag moet vraag, en die mens doen het ons maar die hele tijd, sê nou maar, jy het rui een nieuwe pad, en jy rui nou in een voorstad, wat jy nou nie ken, he. dan sal het vir mys wees, wees, as jy nou nie een ding het, wat vir jou die pad anduie elektroon is nie, soos een GPS nie, dan moet jy ons maar stop, sê nou maar by een motorave, en vir mense vraag, wat ek al baie in my leven gedoen het, iemand gaan vraag, kan jy nie vir my verduidelik nie meneer, ek soek na hierdie adres, of na hierdie gebouw, ons, wat te bezig hy dan, wat, en, en dan volgende mens nou maar die anweisings, want ons wil ons nou nie verdwaal nie, so ons, Natuur is om vragen te vragen, soos een kind, somme van vroeg af. Later die ouwers heel mal frustreer met al die vragen, met al die duizende vragen, want een vraag leid na volgende vraag, na volgende vraag, na volgende een, en so moet jy maar geduldig hierdie vragen antwoord na die beste van jou vermoe, Die mens kan ons nou nie vir die kind leeg nie, of mislein nie, verkeerde inlichting gee nie, want daar die vars inlichting, wat in die harde jong gemoed, nou ingepak word, het soms een blijvende effect, van die dinge wat ek die beste kan onthou, is die dinge wat ek geleer het, toe ek nog van hier so 5 jaar af op verder, dinge wat met my gebeur het, en dinge wat ek gedoen het, lewe my die helderste in my brein. Sommige van daar die goed was nie reg nie. Verkeerde anlichting, verkeerde dinge. So ek weet nie of jy in soe situasie jouself kan indink nie, waar jy 14 kinders in huis is nie, maar ons was nie op een slag 14 nie my paas oorlede vrou het vier kinders gebaar in die lewe gebring, en toe my pa nou met my ma, met my eie bloedma getrouwd is, toe het sy ons sommer nou begin al met vier kinders, wat sy nou nie self in die lewe gebring het nie, maar sy self het tien kinders in die lewe gebring, so opgegeven is daarin was ons hele lot, in verskillende ouderdomsgroep in die huis en ook in jou self indink ook jy van so 5 jaar sit nou daar in die kamer en luister na sy boetes wat minstens so 10 jaar ouwer en ouer nog meer ouwer is is dit wat al gewerk het en wat nou daar sit en praat, oor alle hulle soorte van ondervindinge en dinge, wat vir een jong, jong, jong gemoed van vijf jaar, dit is net dood gewoon te veel, dit is te moeilik om te hanteer, en meer vraag wat eindelijk daarna voorkom is, wat die antwoorde is, maar hoorde het ook al sy, vraag moet ons vraag, en my nie bang wees om vraag te vraag nie, maar as een mens, Nou die antwoorde krui moet die mens dit ook laat toets eerstens aan die skrif en dan moet die mens ook die geest van die Heere wat binnen in jou woon moet jy vertrouw om jou te help, om te verifiëer wat nou reg is en wat nou verkeerd is want ons wil graag mos hierdie wijn sakke van ons vernieuwe, en laat vernieuwe vernieuwe wijn, soos ons die gedeelte nou van Petrus net vinnig na gekyk het, met die omstandighede van een visserman wat weet, jy kan op die water van die meer van Galilea, kan jy beweeg, as jy in een boekie sit, maar nou is hier iets anders, hier is een helemaal een totaal ander verskynsel van Jezus wat op die see wandel en Petrus het dit recht gekry nee? ons weet nie van iemand anders wat dit gedoen het nie en vir daar die rede denk ek hy daar hier die Latijnse uitdrukking ontstaan van Carpe Diem wat een mens, as jy dit nou letterlik vertaal, sê, grijp die dag, maar eindelijk beteken dit, beter vertaal, jy moet jou geleentheid aangrijp. As daar een geleentheid is, waarin een mens kan leer, waarin jy kan ontwikkel, waarin jy kan verbeter, en kan groei geestelik, en jy gryp nie daar die geleentheid aan nie, dan denk ek as een mens maar bieke dom, as jy dit nie doen nie, dan gaan die later terugkijk na verlore kansen, wanneer of iemand al so'n boek geskryf het, of so'n lied gesang het, of het van verlore geleenthede, wat jy nou nie aangegryp het nie, En nou kan die man net spuit wees, en ek het so groot geword met die uitdrukking wat sê, spuit is een goeie ding. Probleem is net, dit kom gewoon te laat. En daarmee luister ons net so weke hier weer na Willi Hubert, wat vir ons syng oor Jezus, waar die Messias is. The room was filled with people who had come to hear him speak palace stones and dust upon his feet 12 men were gathered around him like the new massive friend but I had never seen him though we said it all Who is this man? These words she replied Dr. Tini Eilers, wat uitsaie vanuit Airene, stad van vrede, Pretoria, Suid-Afrika, met ons program Oordenking. Waar ons die woord oordink, en rede ook om ons die woord oordink, is omdat God door sy woord skep. Terwijl ons oordink, terwijl ons dit bepeins terwijl ons daar oor mediteer, is God bezig om ons te vernieuwe. Hy werk binnen in ons, skepend en herskepend. God sal nie net vir ons sê ons moet vernieuwe en vernieuwe word nie, want dis God self wat het doen. Ek en jy moet ons net tot beskikking van God sy vernieuwende werk stel. En met om daar oor praat en om self in sy handen plaas as die pottebakker. Hy is die pottebakker en ek en jy is die klui. Want hy het sommer net so'n Een voetnota hier rondom hierdie situasie wat hier op die tijdskamer Wat Tania hier geplaas het oor man walking on the water So een bepaalde tv program waar mense allerhande kul kunst uitvoer Nou kom ek, noem vir jou die heel eerste keer waar ek dit in die skrif laak Loop gaan oor Mooses, as jy terug aan Mooses Wat god Godse mense daar uit die Egypte moes lui, en hy moes na die varu toe stap, en vir hom sê, let my people go, en Moses het groot geword by die varu, as, as seen, a angenome seen, hy het daar nou nie geweest, a angenome seen nie, en hy weet ons nou, dis Mooses, wat daar aan die biesies, biesie meinkie, gevind is, dier sy dochter, en grootgemaak is, in die koning sy huis as, die opvolger van die troon hy sy die troon opvolger gewees het maar jy weet ons nou hy het Egyptenaar doodgeslaan toe mis hy vlug en daar in sy toestand van vlug het God met hom begin praat en het die heren om die opdracht gegeen om die volk sy volk, sy mense daar uit Egypte te lui <coughs> verskoning Mooses was eindelijk maar baie verslaan oor die soort van opdrag en baie bevrees en baie bang, net soos wat enige mens wat geroep word door God om sy woord te verkondig doen het in vrees en bevang, want jy is maar net een doodgewone mens. En dis een groot groot verantwoordelikheid wat op jy skouwers is, net soos wat het hier is terwijl ek nou jy so sit en praat met jou, as Godse kind, en ek het die grootste, grootste respect en achting vir jou, as Godse kind, wat het God gebore is, en wat dit waag om met jou te praat oor God en oor sy woord. Hoe dit ook al sê, ek moet maar die moed van my oortuiging gebruik en met jou praat, so ek praat nou hier oor Mooses, en in sy situasie, waarin hy na homself gekyk het en gesien het, hy is doodgewone mens, en hoe gaan hy al die, die dinge doen wat die Heere vir hom vraag, en in sy opleiding het die Heere vir hom bijvoorbeeld gevra, Mooses wat het jy daar by jou, in jou hand, en hy sê, dit is een staf, nee, nie asof die Heere nie weet nie, dit is posmaratorisch, dit is hoe God mens leer, en nou sê die Heere vir hom en Mooses, wat nou nie daar die staf van jou, en gooi met die grond, en die volgende oomlik toe verander die staf in een slang, en die Heere sê vir hom gryp die net weer aan sy stert, en hy gryp hom aan die stert en het word weer een staf, en hy weet van al die ander dinge wat Mooses met sy staf gedoen het, soos om die rooie zee oop te kloof en so meer, water wat uit die rots uitgevloe het, maar ek wil u net terugvat na daar die incident weer met die slang situasie waar die staf verander het in een slang, Die tovenaars van Egypte het vir Mooses so gekyk en toe doen hulle precies die wat hy doen. Net die selfde, niks anders nie. Wat ook is staf geef my my grond, wat is slang. En wat God toe doen om sy almacht oor die tovenaarse machte ten toon te stel is dat die slang van Mooses het hier die Egyptenaarse tovenaar tovenaars, Egyptische tovenaarse slange opgevreed en verslind om Godse mag hier oor bekend te stel. Maar, feit van die saak is, wat het daar die mense gedoen? Anders is wat Mooses gedoen het. Nou wat, as, as ons dit nou toverrein noem, nou wat het Mooses dan anders gedoen? Dit gaan ons nou hier, nie oor dit wat die verskynsel is nie, maar oor die macht daarachter. Die verskynsel was precies die selfde, die fenomeen, die verskynsel, is een stok, word een slang, die hele substantie van een stok verander DNA gewys en die van een slang, en daar kreeuul die slang. Nou mense, dit noem ons, en vandag sê hy die oom, of ons noem dit kulkins, ek is nie helemaal so seker of ek hou van die woord kulkunst nie, maar dit is nou maar die volksmond wat die woord ontwikkel het, en jy het al baie kulkunstenaars gesien op tv, ook Suid-Afrikaners wat kulkunstenaars is en wat hierdie goed doen, snaakse soort van dinge, en of hulle jy nou kul al dan nie, Daarover wil ek nie nou huidiglik myself uitspreek nie, want ons praat nou nie juist oor die onderwerp op zichzelf nie. Spreek nou nie daar die specifieke onderwerp aan, dat dit nou in die orde kom nie. Dit is nou maar net so'n kantantekening of een voetnota. Net terwille van wat jy hier op die kletskamer sien, van man walking on the water en dan by dit unbelievable maar dit gebeur en dit wat daar aan die gang is het natuurlijk te make ook met bo boonatuurlijke machte ons weet dat die bybel vir ons sê die antikrist gaan ook self wonderwerke doen en baie mense gaan achter hier die wonderwerke aanloop maar hulle gaan nie weet nie, hulle gaan nie kan onderskui nie En ons moet maar so vinnig as moendlik vir die Heere bid om vir ons gees van onderscheiding te gee. Die Heere het gesê, as ons kort kom moet ons dit van God bid. En mense, dit is wat ons sal moet voor bid, weisheid, onderscheidingsvermoe, so dat die tyd waarin ons onszelf bevind, dat het ons nie inslik neem. Dat ons nie gevangenis word hier van ander geest, snaakse soort van demoniese denken en machte wat dinge doen en ons verwonderd achter hierdie dinge anloopie want die skrif sê vir ons die hele wereld gaan verwonderd nee, gaan in verwondering, hulle gaan hulle perwonder aan hierdie goed en achter dit anloop, een kan in verwondering wees oor iets, maar nie achter dit aanloop nie, want is daar een ding gebeur jy voor jou, mag dit jou wees dat het vir jou vir oomblik dalkwonderlik lyk en jou verwonder, maar later kom die die verlichting en God sy gees help jou om te kan onderskui so dat jy nie dit volg nie beteken nog nie dat dit uit die weg gewrij met nie dat dit nie van die tafel afgevee asof dit nie bestaan nie, dis net dat ek en jy Dit kan verstaan vanuit Godse oogpunt. Dis hoe ons dinge moet bekyk. Ons moet dit sien door Godse oog. En mense, dis waar dit gaan om wijsheid en onderscheiding van gees. Dat ons die Heere vraag, soos wat hy gesê het, as ons wijsheid kortkom, dan moet ons dit van God bid. En dit moet ons rarig ernstig, vir ons self vraag, dat die Heere vir ons weidheid self geef. En ek wil soma hee, ons moet saam bid op hierdie oomlik, terwijl ons daar die onderwerp nou ansnui. Himmelse Vader, ons buig voor u, ons roep u naam aan as God die enig God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van ons Heere Jezus Christus, Heere, Ons het u bitter nodig, elke breekteel van een seconde het ons u nodig. Ons kan nie sonder u bestaan nie. Dit is een geweldige waagstuk vir ons, om sonder u die, die toekomst in te gaan. Daarom wil ons sommer weer baie vroeg geneer die jaar, hier op hier die dertiende dag van die eerste maand ons hand, en u sterk hand plaas, en vir u vraag Heere, hou ons asjeblief stuif vast, so dit waar sal wees van ons, wat u woord sê, niemand kan julle uit my hand ruk nie, ons vraag dat u vir ons in genade sal ansien, in hierdie tyd waarin ons leef, dat al die dinge wat rondom ons gebeur, dat ons dit met weisheid sal kan onderskui, kan weet, vooral ook die tekens van die tyd, dat ons sal leer om die tekens van die tyd te ondersky, dit wat jy aan die disciples genoem het, en nie net vir hulle nie, maar vir die omstanders mense wat daar gestaan het gesê, jy het geleer om op te kyk en die weeromstandighede te leer vir die volgende dag en te voorspel maar jy het nooit geleer om die tekens van die tyd te ondersky nie So wil ons dit graag kan onderskui Ons wil rustig wees herre In ons beweging saam met u In u voetspore wil ons hier die jaar ingaan Met ons swak hand in u sterk hand U ken ons elkeen afsonderlik wat nou vanavond hier luister Vader u ken ons elkeense eie omstandighere en behoeftes en my bede is, my oprechte smeekgebed, is dat u sal voorsien in elk een van ons se behoeftes, na die rijkdom van u genade, vooral ook in ons soeken na vernieuwing in ons denken, vir die nieuwe wijn wat u gesê het, wat net in nieuwe wijnzakke gegooi kan word, dat u as die pottebakker ons sal hervormen, En dat die woord bevatlik sal wees, dat ons denke dan bevatlik sal wees vir die woorde, dat het ons daar die voller draagwaite van die woord sal kan verstaan en ook kan waardeer. En ons dankie daarvoor in Jezus' kostbare wonderlijke naam luister nog hier na een verwerking van André Kempen I worship you wonderlijk en daarmee groet ek jou Shalom tot morgen deefje 10 uur, wanneer ons ons eek kerk aanbied eek kerk om 10 uur deefje morgen en daarmee sê ek Shalom